Радюк вглядів її великі темні очі, подовжасте свіжаличко, тонкі брови і добре намисто на шиї. І її гарний вид так і впав йому на серце серед зеленого зіллі квіток. Душа його ніби зомліла, аж сп'яніла. Але Галин образ так швидко щез, як і з'явився на склі, і він за хазяїнами пішов у світлицю. Масюків дім був збудований по-стародавньому. З сіней по один бік були двері в пекарню, по другий бік – в світлицю. Треті двері прямо були новіші і показували, що половину довгих сіней не дуже давно переробили на кімнатку для молодої дочки. «Ще раз добрий день в вашій хаті!» – вдруге привітався Радюк до хазяїної хазяйки. Він озирнувся на всі боки, думав привітатися до дочки, але її не було в світлиці. Сідайте ж у нас, щоб старости сідали. Та й будьте в нас гостем», – промовив Масюк до Радюка. «А те, пані матко, по старинному звичаю, винесла б нам по чарці. Час би вже й черв'яка заморити». «Добре, але вибачайте, будьте ласкаві, бо мої паляниці і пироги, певно, ще не випеклись» промовила Масючка до Радюка. Тим часом Радюк все поглядав на двері в кімнату. Все ждав, що отут вилине звідти та пташка, котру він сполохав у садочку. А пташка не вилітала. Натомість вбігла прожогом наймечка, дуже негарно підтикана. Вона держала на долоні здорову паляницю, піднявши її на руці в рівні з головою. Але побачивши гостя, Тиць, та й подалась за двері. Проти і паляниці готові. «Давай, не Бого, не ховайся за двері», – гукнув Масюк. Масючка пішла до дверей, взяла паляницю, постукала щиколотками під спідушку, потім поклала на ліву долоню, простягла руку, а правою почала помалесеньку торкать по лівій руці. Паляниця трошки підскакувала на долоні. — О, вже випеклись, вибирай з печі, — промовила вона і хотіла вийти з світлиці. — Е, пані матко Олександро Остапівно, про мене йди, а паляницю застав нам на закуску. — Та піду наріжу на тарілку, чи що, та принесу пирогів. — Де це моя Галя? Хоч би паляницю накраяла. Галю, Галю, де це ти ховаєшся? — стиха гукнула масючка. Заглядають і в кімнату. В кімнаті щось зашелестіло, але Галя не вийшла в світлицю. Десь величенько забрязкали тарілки й ножі. По світлиці пішов дух від свіжої гарячої паляниці з доброго простого борошна. Ой паляниці пахнуть. Давайте мерщій горілки та закуску, бо не видержу. Я таки нагулявся на таку та по дворі, промовив Масюк. «Галю, де це ти? Помагай бо матері, бо час або снідать, або про мене й обідати». Знов щось за стіною трошки зашили з тіла подибало, як кішечка через кімнату. Але Галя не вийшла. «Чи не сердиться часом вона на мене?» – подумав Радюк. «Чи не злякав я часом її в садку?» Масючка тим часом сама застелила стіл, винесла горілку, наливку, Поставила гарячі пироги, накраяла паляниці, поставила масло і сіла поруч з гостем. Хазяїн налив чарку горілки і подав Радюкові. Але тільки що той простяг руку за чаркою, Масюк влив чарку собі в рот. Всі засміялись. «Вибачайте, забув, що хазяїн повинен перший випити до гостя». «О, ти вже багато дечого вигадаєш». Сказала Масючка Але ти сів це снідать А в це Ти не вбрався до гостя Гість наш добрий Вибачить Коли б тільки не навідалась Наша приємна сусідка Лекерка Оцієї я боюсь Промовив Масюк Натякаючи на панію Високу отця рознесе по всій губернії Що застали мене в білих штанях Та ще й широких Неголені кілька день щоки й підборіддя, халат, прості чоботи. Все це показувало, що Масюк не ждав уж не щогодини години гостей. Навіть його довгі вже сивуваті вуса були не закручені і розчесані, і навскоси стирчали на бруснатих сизих щоках. Павле Антоновичу, дозволяйтесь бути ласкаві, їжте пиріжки. Чи вже ж мої пироги це недобрі? А може й недобрі. Промовив Масюк, кидаючи в рот якраз попів пирога. «Тільки як будеш другий раз пекти пироги, то роби трохи більші. Не на панянські роти, а на козацькі. Де вже недобрі?» – обізвався Радюк, поглядаючи на пироги й на масло. «Жовте, чисте, свіже, ту есенцію з типових квіток». Він спробував пирогів. «Викушайте ж наливочки хоч чарочку» припроховила хазяйка, наливаючи пахучої наливки, чистої і смачної, як вино. «А, аж губи злипаються! Ото смачна!» промовив Масюк, випивши чарку і присмакуючи. «Ож випийте, Павле Антоновичу, будете веселіші!» «Спасибі вашому батькові було, як заїде до мене взимку або восени, їдучи з Полтави, то ні з ким було не вип'ю таку смак, як з ним. І прикаже, й приговорить». І засміється і розважить і вип'є до мене, аж мило подивиться. Ет, молоді люди вже не такі. Я вже бачу, що не такі. От ви мені вже й не до компанії. Щоб, будь, до компанії старому, Радюк випив чарку наливки. Масюкова світлиця і кімната давно була знайома Радюкові. Не раз і не два він заїжджав з батьком до Масюка, сидів і слухав до півночі їх братерську розмову. Йому давно була знайома трохи європейська, трохи сільська, стародавня обстава масюкової світлиці і кімнати. Ті дві канапи в світлиці, вкриті по спинках гарними килимами, Великий образ в шаті в кутку, на котрому висів дорогий вишиваний рушник. Скляна шафа коло порога, звідкіль виглядала скляна маслянка, зроблена круторогем бараном. Звідкіль колись лякав його великий скляний синій ведмідь, Повний настойки. Старий годинник, кологруби, З великим циферблатом, На котрому були намальовані рожі, Червоні пташки. Але більше до всього він любив, Як був малим, кімнату, І пам'ятав, як там було гарно, Тепло, спокійно, привітно, Зимні темної ночі. Було на дворі гуде вітер, Порощить у вікна метелиця, Стукотить віконицями, Гуркає десь у загороді Недобре причиненими ворітьми, А в кімнаті тихо й тепло. В лежанці горить огонь, Обливає двері в світлицю червоним світом, Бігає хвилями на помості, на стінах. На лежанці стоїть самовар, А кругом лежанки сидять Масюк, Масючка, Його батько, та все балакають, та все балакають. Радюк пригадав собі, як на білих клубках, На півмітках та якихось торбинках на жертатці Грав червоний світ от грубий, Як він придивлявся до чудних торбинок, Бавився одлесками, Та все слухав та слухав балакання старих, Доки не засипав, сидячи на одному місці. Радюк був з роду пам'ятливий, незабудливий. Якимсь теплом, якимсь домовим щастям повіяло на його з цієї кімнатки, де тепер легесенько крадькома ходила по хаті Галя і манила його навіть своєю ходою. «Та вийди, бо чому ти не йдеш у світлицю?» промовляла за стінкою масючка до Галі стиха, але так, що Радюк виразно чув кожне її слово. Знов щось заворушилось за дверима і почало тихесенько шепотіти. І зараз за тим увійшла слідницю Масючка, а за нею слідком Галя. Галя почервоніла, як троянда. Лице аж горіло рум'янцем. Вона соромилась. Трошечки надуті губки й очі повернуті до дверей, виявляли, що вона трохи сердилась. Радюк встав і побіг їй назустріч. Галя вийшла, як зоря зійшла в пишний літній ранок. І сором, і гнів, і червоні губи, і рум'яні щуки, і добре намисто, і троянда з жовто-гарячими гвоздичками в косі. все те разом так причарувало молодого хлопця, що він на жуча мрів, і почував себе винним перед нею, бо владен перепросити її. «Вибачайте, будьте ласкаві, що я з «Незумисне! Розсипав ваші вишні!» — промовив Радюк, запикуючись перед старими. Йому хотілося перепросити її, що він незумисне, не крадькома підглядав, як вона рвала вишні. Та при старих якось було ніяково. «Зате ж я позбирав усі лишні до однієї. От подивіться!» — знову промовив Радюк, показуючи на козубеньку, що стояла на помості коло шафи в куточку. «А може...» Не визбирали таке до однієї, ледве насмілилась вимовити Галя. І з тими словами її гнів так і зник з очей, з лиця. Очі глянули на Радюка прямо й ласкаво. Губи осміхнулись, і Галя почервоніла ще більше. Її щоки так і пащили. Галя сіла на стільці, а Радюк сів поруч з нею і почав з нею розмовляти. Молодій дівчині стало так сором перед батьком і матір'ю, як він дуже близько присунувся до неї, що вона отсунулася на самий кінчик стільця і соромливо одвернула від панича вид до дверей. Вся її постава, все її лице неначе показувало, що вона налагодилась знятися з місця і утікати. Вона була схожа на маленьку пташку, що все насторочилось злетіть з гілки, почувши небезпечний шелест між листям? Чи вже ж ви думаєте, що я зумисне схотів би підглядати, підстерігати або підслуховувати?" промовив Радюк трохи тихіше, неначе нищечком. Галя повернула до його трошечки вид, та й знову схилилась до дверей. Вона тільки й шукала причини, щоб знятися з місця. «Ой, чи нема рушничка, щоб втерти губи?» – промовив Масюк, скінчивши снідання. Галя схопилась, побігла в кімнату і довгенько не виносила рушничка. Масюк мусив сидіти, піднявши вгору замазані пальці правої руки. Галя винесла рушничок і була вже спокійніша. «Дай же, Боже, дочко, щоб я діждав, як ти будеш виносити сюди рушники на тарільці». Само якось прийшлось до слова старому Мацюкові. На Галю знов неначе наче сипнуло приском. Вона вибігла з світлиці з рушником. Радюк не зводив з неї очей. Вся її невеличка молоденька постать була чудово гарна, з тонким станом, з дрібними ніжками, з тонкою шийкою. Гурсет, такий самий, як носять сільські дівчата, втягував тісненько стан і без того тоненький і круглий. Не дуже довгий національний убір зменшував її зріст, так що вона здавалась дівчинкою. Тільки товсті коси, недрібно заплетені, двічі обвивали голову і складались в корону на молоденькій голові. У косах була одна рожа і дві жовто-гарячі гвоздички. Ті гвоздички робили чудо з її лиця, з її очей. Так вони приставали до лиця своїм червонястим листям і жовтими осередками. «Яка ж вона ще молоденька, і яка вона вже гарна», подумав Радюк, дивлячись на тонкий стан і дрібні ноженята. Довгенько балакали старі, випиваючи по чарці. Довгенько не виходила Галя. Їй хотілося вийти, подивитися на Радюка, бо вона його полюбила от того часу, як побачила в жорбанях. Але вона сама соромилась в окохання, соромилась Радюка. Одначе нарешті вона таки мусила вийти і сіла коло матері дуже близенько. Мати окинула її всю оком і почала ніби приглажувати її голову, і так гладенько прибрано. При людях вона не насмілилась поцілувати й приголубить свою кохану доню. — Чи пак знаєте, Павло Антоновичу, що в мене є вже стиглі яблука, — промовив Масюк. — Певно, якісь дуже ранні, коли поспіли разом з вишнями, — отказав Радюк. — Сьогодні сам пообривав, набрав цілий кошик. Масюк вийшов і зараз звернувся з здоровим кошиком невеличких, але зовсім стиглих, «Жовтих яблук». Він поставив кошик серед світлиці. Яблука посипались через край і розкотились по хаті. Нагинаючись, масюк отслонив обидві поли халата, з-під котрих блиснули білі сорочки. Матері й дотці стало сором. «Треба було б подати на тарілці, несміло промовила дочка і почала накладати яблук в тарілку. «Та піде, бо та причепурись хоч трохи», гукнула на масюка жінка, «Чи вже ж таки можна так ходити при людях?» «А, мабуть, можна, бо мені в сіртуці мулько, коли б тільки лекерка не притарабанилась, ота повітова кума!» Чи він в таку годину сказав ті слова, чи що, як у дворі загуркотіло? Собаки забрехали, всі в хаті кинулись до вікон. Під ганок під'їжджала панія висока, та сама лекарія Петрівна, котрої так страхався Масюк. Простенький візок був засланий жовтим здоровим килимом з червоними лапатами-квітками. Килим спустився аж на задні колеса, котрі немилосердно його шмульгали. Лекарія Петрівна обмотала голову білою вуалью якось по-турецькій. Вона гордовито сиділа на візку і, начепивши окуляри, Дуже задерла голову вгору. Цікава панія висока, побачивши, кудою прямував молодий Радюк, під її городом, так і не втерпіла. Звеліла заплягти коні і покатала до масюків. — Їй же, Богу, лекерка прикатала в гості, ще й у синіх окулярах. — Дивись, жінко, як вона гордовито позирає через окуляри, аж на наші виводи, аж через нашу хату, — промовив масюк заглядаючи в вікно. Тим часом панія висока миттю откинула вуаль з лиця на голову і, не вважаючи на свої дуже немолоді літа, легесенько скакнула з візка, навіть не ставаючи на вісь, аж погонич оглянувся і засміявся. Червоняста сукня лекерина так і блиснула на сонці на весь двір. У масяковій світлиці всі заметушились, забігали, «Та йди, бо та причепурись! Я ж тобі казала, що гості будуть!» — крикнула Масючка на чоловіка, котрий стояв серед світлиці і очей не зводив з червонястої сукні панії високої. Масюк побіг протовпом в кімнату, аж поле летіло за ним слідком. Масючка з лечкою кинулись разом до стола, щоб трохи поприбирати. Потім побігли до кошика з яблуками і не добігли. Двері рипнули, і панія висока, гордовито дивлячись через окуляри на стелю, увійшла в світлицю. На їй була довга з хвостом сукня ясно-вишневого кольору, котра неначе пашіла вогнем на всю світлицю. Товсто намотаний на голові білий вуаль прикривав чіпок з ярими квітками. В таким оригінальнім уборі вона трохи скидалась на Туркеню. Побувавши з своїм капітаном на Басарабії, на Дунаї і навіть за Дунаєм, панія висока надивилась на Волохів, на Турків і позичила в їх трохи східної вподоби до дуже ясних кольорів в убранні. Дуже ярі кольори таки добре ганжували її лице. Висока йшла по світлиці тихо і пишно, розпустивши хвіст, мов та пава. В малих хуторах вона вважала себе за досить велику панію і часто хвалилась своїм чином. Її не дуже за те любили і сміялись з неї поза очі. «Добрий день вам, Олександро Остапівно. Правда, несподіваний гість? Чи неправда моя?» промовила висока, та все чогось поглядала на стелю, а не під ноги, та й спіткнулась на кошик з яблуками. — Доброго здоров'я, лекарія Петрівна, — промовила Масючка разом з дочкою Радюком. — Чи це пак у вас їдять яблука до Спаса? — спитала висока, докоряючи і не дивлячись ні на кого. Масючка трохи насупила брови і нічого не відказала. — О, їдять у нас яблука й до Спаса, так само, як і після Спаса, — весело промовив Радюк. і з тими словами нахилився до кошика, взяв троє яблучок. Одну почав сам їсти, друге подав Галі, а третє поклав на тарілку і підніс летерії Петрівні. Вона зобідилась. «Що це ви, Павле Антоновичу? Чи маєте мене за малу дитину, чи що? Чи то ж можна, щоб я до спаса їла яблука? Ще й молодих панянок спокушаєте?» Галя засміялась і зумисне почала їсти яблуко, потім взяла і друге. Пані високій та річ зовсім не сподобалась. Вона сіла на канапі і почала розвірчувати голову з вуаля. «Прошу покірно до снідання», – промовила хазяйка до високої. «Дякую вам дуже, я вже снідала», – промовила висока, та все розвірчувалась та чепурилась. Увійшла наймичка, прийняла кошик з яблуками і вишні і поприбирала з стола. Масюк довго чепурився, вбирався та зачисувався і увійшов у світлицю. «Де це ви, Іване Корнійовичу, так довго були?» «Та це, правду сказати, все прибирався до вас», – промовив жартуючи Масюк. «От і до мене», – кокетливо обізвалась висока. «Тільки вибачайте, що не обголився, бо тепер саме гарячий час, саме жнива». Панія висока трохи прижмурила очі і глянула на Масюкове лице. Вуса були зовсім не позакручувані і висіли, неначе якогось діда пасічника. Негарно, недоладу, не до ладу, неначе до себе, промовляла висока, та все прижмурювала очі і скоса дивилась на радюка. Радюк був дуже радий приїзду високої. В світлиці з'явилася чужа людина. Стало трохи людніше. Йому так забажалось на самоті хоч трошки побалакати з Галею щиро, як балакає молодий хлопець, що вже кохає молоду дівчину. Він сів коло Галі і почав тихо розмовляти з нею. — А я записав ту гарну пісню, що ви співали в садочку, — промовив Радюк, — і вже вмію її. Я тієї пісні ніколи не забуду. — Чи вже ж вмієте? — спитала Галя несміливо одначе в неї вже не було потягу до того, щоб знятися з місця і втікти. — Вмію, бо вона в мене записана тут у книжиці, — промовив Радюк, і аж двічі показав пальцем на ліву кишеню в свіртуці, котра якраз припадала проти серця. Галине лице так і засяло, так і зацвіло. Вона повела очима слідком за пальцем, Потім бистро глянула йому просто у вічі своїми чудовими карими очима і стріла його очі. Вона вперше так близько дивилась йому в очі. Його краса, така краса, якої вона ще й не бачила на хуторах, так і запалила її серце. І жаль, і сміх, і сльози, і пісня так і обняли її душу. А Радюк та сясенько почав співати, І не так співати, як промовлять ту пісню, Що вона співала в вишнях. Ой, сама ж бо я сама, Як билинонька у полі, І не дав мені Бог, Ані щастя, ні долі. От вже й пісні співають, Їй бо співають, Промовила панія висока, Не слухаючи Масюка, І моргаючи своїм веселим лицем у той куток, де сиділи молоді. «Приставайте і ви до нас», – промовив до неї Радюк дуже весело. «Куди вже мені тепер співати? Як була я з моїм небіжчиком капітаном на Дунаї, то от коли я співала? Було як стану на одному боці Дунаю, та заспіваю пісні, то турки по другім боці було збігаються та слухають. Так і так, прокляті, аж угоду один одного спихають та слухають» а моя пісня так було й лєця понад Дунаєм, аж мій небіжчик-капітан було мене спиняє. Всі осміхнулись, бо не дуже йняли віри тому, хоч старі знали, що висока й справді мала колись дуже гарний голос, і тепер часом співала з молодими з великою охотою. «То Велика Рія Петрівна, бачу, були й за границею?» – спитав Радюк. «А тож, була й за границею». І таки надивилась на своєму віку на всяких людей. Яких тільки людей я не бачила за Дунаєм? Бо по світі бувать не те, що в хуторі вік звікувать, промовила ликерія Петрівна і якось напіндючилась і закинула гордо голову, аж у неї на шиї показалось воло. Як же ви розмовляли з турками чи по-турецьки? спитав Масюк, жартуючи. А цур їм? хто там з ними став би розмовлять, та ще й по-турецькій. Мій небівщик-капитан таки навчився по-турецькій, і було, як почне з ними булькотать, то я аж вуха затуляю, аж сержусь. По-молдаванській я вміла колись, та вже забула тепер. А поки жив мій капітан, то я часом було й побалакаю з ним. А як умер, то тільки заставив свою кавалерію та капітанські документи, що тепер лежать за... в мене в комоді». «Та за образами», – промовив сміючись Масюк. «Хіба ж за образами їм не можна лежать?» «От і за образами. Бо значого наговорите ви, Іване Корнієвичу? Хіба ж я такі світа не бачила, щоб не знала, куди сховать мої капітанські документи і хрестимого небіжчика? Панія Висока хотіла піддержати свою репутацію капітанші, і часто любила нагадувати сусідам ні з цього, ні з того, про чин та капітанські документи свого чоловіка. З цієї кавалерії і з тих документів сміялись таки й вічі. От коли б ви Павло Антоновичу послухали, як лекерія Петрівна почнуть розказувати за ті далекі краї за границею, так є, що послухать, промовила Галя до Радюка. Радюк попросив високу, Розказати про дунайські краї, почав її розпитувати, і висока почала розказувати, почала обписувати Бессарабію, Молдавію, Дунайський край так гарно, так до ладу, такою плавкою мовою, що зацікавила всіх. І старі, й молоді слухали її, неначе вона казку казала. Галя слухала її і очей з неї не зводила. Не маючи книжок для читання, Галя слухала її, ніби цікаву книжку читала. «Одначе слово по слову, а день іде, а час минає. Чи не час нам жінку обідати?» – промовив Масюк. «Про мене. В мене обід готовий. Ще й пирогів свіжих наготувала до конча для лекарії Петрівни. Бо я знаю, що ви любите пироги і вмієте їх готувати. І де вже вмію?» Колись, може, вміла, а тепер, може, і забула. Хоч, може, і забули, а ваші пироги перші на цілий повід, промовила Масючка. Перші на цілу губернію, додав Масюк. Ликарія Петрівна аж засоромилась і чогось запишалась, бо знала, що її пироги і справді видержать сміливо конкуренцію. Всі заворушились по світлиці. Летерія Петрівна встала і, піднявши голову, хотіла проходитися по світлиці. Але вона зирнула через двері в кімнату і побачила там на жертодці клубки півмітки й основу. Пасма ниток, як шовкова руно, аж гнули всю жертку. «Ой, яка ж ваша чудова основа! Яке підкання!» – аж крикнула панія висока до масючки. Вона скинула окуляри, прожогом побігла до клубків, до основи, аж довгий хвіст од її сукні підобгався. Роздивляючись на нитки, на основу, вона сховала окуляри в кишеню і вже більш їх не виймала. З тими окулярами сховалась і пиха панії високої, і вона вийшла до світлиці якось натуральніше, веселою, привітною якою вона була завсегда в себе вдома.